Kaixo, ongi etorri arabako kuadrila arteko bertso txapelketako saio honetara. Parte hartzea bultzatu nahi du txapelketa honek, eta taldeka jogatzen denez kontuan izan talde bakoitza bertsolari lari ez gain gai jartzailea, epailea, grabatzailea eta laguntzaile ezberdinez osatuta dagoela. Aurtengo txapelketan bi modalitate daude bapatekoa eta idatzizkoa. Bapateko taldeak eta idatziko goitalau taldeak lau multzo edo liga ezberdinetan banatuta daude. Final erdietara, bapateko lau talde pasatuko dira eta beste lau idatzizko modalitatean. Gure ligan, aguraingo gozorginetxe, salduondoko zeledonen semea labak eta arabako herriosa taldeak arituko dira. Idatzizko modalitatean, lehen fase honetan talde bakoitzak bere herriko gertakizun bat du gaia. Gaurkoa saioan hiru talde ego egongo dira, baina bi talde bakarrik izango ditugu lehean. Eh, lan honetan hasteko lehenengoak kantuan izango dira san bi taldeak, arabar herri osakoak.